ВИХАДАНИЙ наречений ЕЛЛІ БЛЕЙК РОЗДІЛ ПЕРШИЙ Голос Зої звучав схвильовано. «Це він. Точно він!» Не звертаючи уваги на наполегливий шепіт подруги, Еві кров дозволила тілу розслабитися в такт похитування ранкової електрички, що гуркотіла лінією Франкстон, і далі гортала сайт оголошень про оренду шитла. Вона намагалася не панікувати, думаючи про захмарні ціни на оренду і про примхи незнайомців, з якими, можливо, доведеться ділити квартиру. «Еві!» Гукнула Зоя гучним шепотом так, що школярі, які сиділи навпроти, відірвалися від телефонів і підвели на неї затуманений погляд. «Ти ж знаєш, про кого я. Він весь у книзі, вона розміром як цеглина. І нічого навколо не помічає. Поглянь на нього!» Не пругав момент. Звісно, Зоя говорила про бейфренда-попутника, на якого навіть не варто було дивитися. Тим паче, що Еві вже випадково зустрілася з ним поглядом сьогодні, як і багато разів раніше, відколи він почав їздити цією електричкою. І що тут дивного? Довге волосся і темна щетина на вилицях надавали незнайомцю похмурої та загадкової аури. «Перестань втуплюватися у ці оголошення!» – наполягала Сохя. «Ти не з'їдеш з моєї квартири тільки тому, що приїжджає Ланс. І крапка!» Обінявши стару подругу однією рукою, Еві зітхнула. «Люблю тебе за те, що ти справді віриш у те, що говориш. Ви з Лансом чекали на цю мить 16 років. Він повертається з армії наступного тижня, і кінець розлуці». Зоя відкинулася на спинку сидіння і заплющила очі. «Не можу повірити. Чесно?» Та Еві тимчасово відклала пошуки житла. До неважливішої співбесіди в її житті залишалося менше години. Зустріч була призначена в компанії «Геймплан», щось на кшталт святого Греаля для кожного програміста. Еві в раз намагалася прокрутити в голові відповіді на можливі запитання. Але Зоя не зупинялася. «Повернись до попереднього оголошення!» «Ні-ні, не до цього, гортай назад!» Наполягала вона, намагаючись дотягнутися до телефону. «Ага, щасливо!» Еві підняла руку і швидко сховала телефон за комір светра. «Думаєш, мене це зупинить?» – скривилась Зоя. Хоча Еві і не сумнівалася, що подруга таки доб'ється свого, кинувши обережний погляд у бік красення в стильному образі і переконавшись, що він не дивиться – вона засунула руку в пазуху вінтажного теплого жакета, витягуючи телефон. Вона здригнулася від дотику холодних пальців і випадково штовхнула старенького, що сидів поруч. Її вибачила усмішка викликала у нього лише ледь помітне сіпання щоки – промовистий знак терплячого страждання. В електричці зібралася найрізноманітніша публіка. Нудьгуючі школярі, заклопотані мами з немовлятами в колясках, яскраво нафарбовані жінки – що звисали з плечей татуйованих чоловіків, креативні менеджери з ідеальною зачіскою і манікюром. Справжній мікрокосм великого міста. Еві виросла на молочній фермі в маленькому містечку. Її улюбленими спогадами були мамині розповіді про короткий період життя в Мельбурні, місті еклетичного мистецтва, моди та незвичайних радощів. Еві подобалося теркатися тонкого татуювання пригоди на вискому зап'ясті мами. Після смерті матері Еві пообіцяла собі, що рано чи пізно переїде до Мельбурна і проживе життя, про яке там мріяла. Щоправда, за останні два тижні місто змусило її жорстоко заплатити за виконання цього бажання. «Що ти робиш? Перестань!» – вигукнула Еві, коли Зоя вихопила з її рук телефон. «Давай подивимося, що пише тобі красень!» Зоя не мала на увазі конкретну переписку, бо незнайомець не обмінявся з Еві жодним словом якщо не рахувати того першого дня. Тоді вона першою кинулася до дверей, коли електричка скригочучи зупинилася на платформі. Хтось сильно штовхнув її в спину, і спіткнувшись, вона вдарила ліктем прямо вже живіт красенню. Переповнена каяттям Еві схопилася піднімати книгу, що випила з його рук. Автобіографію Джонатана Мотруза, засновника компанії «Геймплан». Ковбоя інновації, апостола інформаційних технологій – і героя її мрії. Дивно, але вона потім зовсім забула про цей епізод, хоча, можливо, саме він надихнув її податися працювати до свого кумира. Простягаючи книгу незнайомцю, Еві намагалася приховати збентеження, і ніякого вибачалася, поки він не схопив її за плечі сильними руками. Зблизька він здавався ще більшим. Від нього виходив приголомшливий чоловічий аромат. Його очі сині, як штормове море, Зустрілися з її поглядом. І в Еві перехопило подих. Він відпустив її і зник у вируючому натовпі. Вона тихо зітхнула, проводжаючи поглядом високу постать. На ходу він провів пальцями по густому волосю. Його невимушена грація, сексуальна щетина на вилицях і розумний погляд сильно вирізняли його серед звичних пасажирів ранкових поїздів. Звичайні пасажири заходили і виходили, пересідали з поїзда на поїзд, займали різні місця. А він завжди одне й те саме, через прохід на три ряди далі від неї. Еві завжди любила порядок і системність. Було приємно знати, що вона не єдина педантка в маленькому світі електрички. «Як можна відкривати стільки додатків одночасно?» Бурчала Зоя, миттєво закриваючи всі вікна. «У тебе мозок не закипає?» Це називається вмінням швидко перемикати увагу. Зої пирхнула і відкрила рамдер для міста. Застосунок розроблений, звісно, компанією BigGame. Їхні цифрові продукти вважалися найкращими. Евін не терпілося підписатися на нову сенсацію революційний мобільний комунікатор Game ON, на який давно чекали на ринку інформаційних технологій. Зої обрала розділ відкрити листування і струснула смартфон. Чекаючи, поки з'явиться чіткий текст, тоді прочитала вголос «Лінія Франкстон – це ми, вагон третій, сумніву, адресовано нам Чарівній брюнеці у в'язаній шапочці» Зоя зробила драматичну паузу, перш ніж глянула на ту саму шапочку Еві Одну з тисяч, які вона зв'язала власноруч Як відомо, Еві була помішана на системі і порядку Сьогодні на ній була срібляста шапочка з різнокольоровим помпоном. Не те, що вона пасувала до вінтажного жакета та позиченого модниці Зої вбрання для співбесіди – чорного топа і чорних штанів із декоративними блискавками та кишенями. Навіть такі фанатці комп'ютерів, як Еві, не спала б на думку прийти на співбесіду в футболці з написом «Я знаю» в мішкуватих джинсах і грубих кедах конверс. Зої сказала – «Тримайся міцніше, бо зараз у тебе дах знесе. Тут написано... «Уперше побачивши вас, я був вражений кучерями кольору воронового крила і зоряним блиском очей. Яке щастя бачити вас двічі на день. Маяк серед океану незнайомих облич. Хочу порівняти вашу усмішку з вранішнім сходом сонця, а вечірній подих з побажанням доброї ночі. Якщо наберуся сміливості, то заговорю до вас а поки насолоджуюсь щастям, милуватись вами здалеку. Ваш таємний шанувальник. Вау! Прошепотіла Еві. Це про тебе! Вигукнула Зої. Ти чарівна брюнетка. Школярі знову відірвалися від телефонів і втупилися в Еві вже з помітно більшим інтересом. Згодні зі мною? Зої театрально вказала на подругу наче на головний приз у лотереї. Якщо цей вірш не про тебе... Я з'їм твою шапку. Еві стягнула шапочку і швидко сховала її за спину. Довге темне волосся розсипалося по плечах, потріскуючи від статичної напруги. У неї була слабкість до в'язаних речей. По-перше, вона постійно мерзла, як і її мама, та кутилася в ковдру навіть у літку. Вона дражнила Еві, називаючи маленькою жабкою, через її завжди холодні ноги. Але в'язати Еві навчив дідусь. Власне, він навчив її і зв'язувати шнурки, і ремонтувати трактор, і готувати смачнючий біштекс. Він завжди підтримував її цікавість, якою б вона не була. Тим часом Зої продовжувала міркувати. У Ланса багато хороших якостей, але романтик із нього ніякий. Неромантичніше, що він здатен сказати, це що в деяких сукнях моя дупа виглядає особливо апетитно. Ну, хай там як… «Хоча він і кращий за більшість сучасних хлопців, озирнись і скажи, хто цьому поїзді здатен написати вірші?» Вони обернули голови. Байдужі школярі тикали одне одного брудними пальцями. Група хлопців у татуюваннях стояла біля дверей. Стомлені татусі в перекошених криватках прикривали очі від втоми. І, не домовляючись, обидві глянули на чарівного байронівського незнайомця в бездоганному костюмі, Заглибленого вчитання Еві машинально провела Рукою по волосю І знову натягнула шапку Та яка різниця, хто написав вірш? Це нічого не змінює Чому? Винявши з рюкзака гаманець Еві витягла зім'ятик клаптик паперу І простягнула зої. Передбачення зім'янинного пирога Здогадалася подруга Із твого дня народження минулого тижня Еві кивнула і до чого тут красунчики з його ніжним почуттям? Прочитай. Три невдачі чекають попереду, як не крути і як не старайся. Прочитала Зоя і розсміялася. Та що за маячня? Не можу повірити. Еві вирвала папірець із рук Зої і сховала назад у гаманець. Відтоді, як я прочитала це дурне передбачення, почали траплятися дивні речі. Наприклад. Зоя одразу перестала сміятися. «Подумай. Твоя робота?» «Так, я її втратила наступного ж дня». «Після дня народження? І ти тиждень мовчала?» «Бо коли в офіс прийшли поліціанти, і почали вилечати комп'ютери, ти саме позвонила з новиною, що Ланц повертається додому. Я не хотіла зіпсувати тобі настрій». Як не дивно, але Еві відчула полегшення, поділившись із подругою. Ніби скинула з душі тягар, що огнітив її з самого дня народження. Три невдачі чекають попереду. Зої потерла підборіття. Втрата роботи – перша. Виселення з твоєї квартири – друга. Я ж сказала, що ти не повинна. Еві красномовним жестом наказала їй замовкнути. Зої замовкла рівно на секунду, а тоді заявила. Ти знайома з правилами передбачень? Здається, треба доїсти весь пиріг і не порвати папірець із текстом. Але якщо ти з кимось поділилася, передбачення вже не справдиться. Зої, це все маячня. Передбачення надруковане якоюсь комп'ютерною програмою і випадково засунуто в сухий пиріг. Еві похитала головою. І все ж у мене таке відчуття, що варто бути обережною. А раптом на голову впаде цеглина. Зої серйозно кивнула. Роздуми Еві стосувалися цілком конкретного випадку – майбутньої співбесіди в компанії «Геймплан». Вона б ніколи не наважилася надіслати туди заявку, якби не перебувала у відчаї. Еві була надто молодою, майже без досвіду, а єдина компанія, в якій вона працювала, опинилася під слідством через розкрадання та шахрайство. Якщо вже бути точним, Ерік, син виконавчого директора і її колишній хлопець, видарив у неї всі гроші до останнього цента і намагався втекти з країни. Зоя закашлялася, а потім знову розсміялася. Школярі насупнено зморщилися і глибше втиснулися в сидіння, Явна з ніяковіллю сусідством із такою гучною панянкою років 20 з гаком. Один із них глянув у вікно і побачив, що поїзд пробиває на їхню станцію. Вся компанія, шародячими тучись, підхопила брудні розтріпані портфелі. І кинулися до дверей. Одні пасажири виходили, інші заходили. У вагоні вирувала людська маса, миготіли лікті, гупили по підлозі мокрі черевики. Люди штовхалися, змінюючи одне одного. Справжній мікрокосм Дарвінської теорії виживання сильніших. Еві обережно глянула на красення. Він як завжди оглянув натовп, коли той заповнив вагон. І поступився місцем тому, хто потребував. Одне слово – Красень, інтелектуал і джентльмен. Невже можливо, хоч і малоймовірно, ймовірно, що саме він виклав в інтернет віршоване послання, адресоване їй? Час збігався ранок і вечір, лінії електрички теж. Там були і інші натяки, які вона не могла ігнорувати? Уперше побачивши вас, вони їздили в одному потязі вже два тижні. Був вражений. Натяк на випадок, коли вона штовхнула його ліктем, зірковий блиск, у неї купа футболок із зірковими логотипами зерині війни, зорений шлях і навіть людина зірка. Зазвичай Еві зустрічалася з симпатичними, усміхненими хлопцями, такими собі менеджерами середньої ланки. Вони не могли збити її з правильного шляху, як це сталося з її мамою. Еві тільки почала освоюватися в місті, вгамовуючи свою цікавість. Дідусь підтримував її в цьому. Красень став предметом мрій тому, що здавався недосяжним, але навіть думки про нього викликали у неї дивну реакцію то жар кидало, то мороз по шкірі. Стійно! схаменулася Зоя. А яке все ж відношення це має до красення і віршів? Здається, розумію, після провалу на роботі і проблем із житлом ти чекаєш, що тобі на голову впадеться глина. Іншими словами, логіка підказує, що невдача чекає в особистому житті. А це ж прекрасно. У якому сенсі? Найгірше вже сталося, і ти можеш про це забути. Ерік виявився покидьком, він тебе обдурив, використав, підставив. Так, але це в минулому, похитала головою Еві. І вже не має значення, не зараховується. Ми з ним давно розійшлися. Три невдачі чекають попереду. Це про те, що трапиться після того, як я розрізала пиріг. Ти просто використовуєш дурне передбачення, щоб заздалегідь виправдати, чому в тебе нічого не вийде з цим сексуальним нащадком Байрона. Еві мимоволі глянула на сексуального нащадка Байрона. І в цей момент, як на зло поїзд увійшов у поворот, і промінь сонця немов у старому кіно – Освітив об'єкт її мрії Він не перевершений, Еві зауважила Зої І він присвятив тобі поему Самотнього серця У цю мить Еві усвідомила, що дивиться прямо в очі незнайомця Сині мов штормове море Подих у неї перехопило, щоки спалахнули жарким рум'янцем Відведи погляд негайно Шепотів внутрішній голос Подивись у бік але звичка взяла гору над інстинктом, і Еві посміхнулася. Вона виросла в маленькому містечку, де з дитинства було прийнято усміхатися незнайомим людям. Там завжди привітно кивали у відповідь, якщо випадково перехопили чиїсь погляд у натовпі. І махали рукою водієві, який зупинився біля пішохідного переходу. Це просто були хороші манери. Але сидячи в переповненому потязі, що мчав до великого міста, вона раптом відчула себе... Дурепою. Усмішка застигла на її губах, однак погляд сині, хоча й незнайомця, не відпускав її. Потім сталося маленьке диво. Чоловік моргнув. Ніби отямився, кутики його вуз сіпнулися в подобі усмішки, і він кивнув. Кивнув! Це було звернено до неї. Усі звуки стихли, люди й предмети поза межами їхніх поглядів зникли. Його очі ковзнули вище, не її голову. В'язана шапочка, мов би, обпекла шкіру, а помпон смикнувся, як пульс. Незнайомець знову моргнув і підвів погляд. «Господи, збережи, помилуй!» – ахнула Зої. «Ти бачила? Він дивився, як зачарований. Точно, це твій таємний шанувальник. Із серцем, що калатало, як скажене, Еві уявила можливий розвиток подій. Якщо окрасень у крутому прикиді справді до неї небайдуший. Зовнішність у нього така, наче він вечеряє тільки в дорогих ресторанах, читає серйозну літературу і розбирається у вині. Судячи з того, як боляче було, коли вона в'їхала йому ліктем у живіт, він, напевно, бореться з крокодилами, рубає дрова на розминку і рятує щенят із пилаючих складів. А вона їсть холодну піцу, у вихідні рубається в онлайн ігри з незнайомцями і тимчасово спить на старому зім'ятому футоні і вітальню найкращої подруги. Для такого сценарію не треба жодного передбачення. І так зрозуміло, що все закінчиться слізьми. Еві глянула на телефон, затиснутий у холодних пальцях. Дідусь казав, що її здатність до розшифровування і програмування – у спадок від маминої творчості. Але практичність вона перейняла саме від нього. Робота в компанії «Геймплен» могла стати здійсненням мрії. Саме запрошення на співбесіду вже здавалося чудом як зустріти єдинорога на лузі біля дому. Особливо зараз, коли на її резюме ніхто не відповідав. Хоча поліція не мала до неї жодних претензій, зв'язок із фірмою, що пригриміла скандалі, зробив її токсичною. І вже точно не можна було дозволити, щоб під час співбесіди її розум туманили еротичні образи красення з вагона. Поглянувши на електронне табло, Еві побачила. До її станції залишалися всього дві зупинки. Чи варто вірити передбаченню чи ні? У неї було обмаль часу, щоб вирішити цю ситуацію раз і назавжди. «Знаєш, про що я думаю?» – запитала Еві. «Зазвичай ні. Якщо є хоч найменший шанс, що передбачення правдиве і мене справді чекає третя невдача в особистому житті – то треба з'ясувати це просто зараз. Є тільки один спосіб, хитро всміхнулася Зої. Не вагаючись ні секунди, не маючи жодного плану, Еві піднялася і, пробачаючись, протиснулася поміж пасажирами під гучне, захоплене вигукнення Зої. От молодчина! Арман глибоко зітхнув. Усю ранкову поїздку він намагався розібратися в складних формулах австралійського патентного права, шукаючи зачіпку, хоча б натяк на суть проблеми, заради якої його й найняли. Татуйований підліток ліворуч знову штовхнув його. Начхати вже на проколиті вуха та символи, вибиті на подилиці юнака, аби тільки той сидів спокійно. Арман наказав собі зосередитися. Власне, лише одна причина змусила його вирватися із засіпання і рушити з місця. Виклик. Таємниця, яку треба розгадати. Вона могла витягти його з темного клубка думок, странцю, який він усе глибше занурювався, ризикуючи більше ніколи не виплисти на поверхню. Коли літери перед очима попливли, він здався. Потер очі і підвів погляд. Я спостерігаю за людьми, Пояснив він Джонатону, коли давній друг здивовано запитав, чому Арман воліє громадський транспорт, а не бере машину з водієм, що міг би дозволити собі без проблем. Дитяче захоплення виявилося безцінним у дорослому віці. Потяг м'яко погойдувався на ходу. Арман поглянув попутників. Перед сиділа школярка з червоним носом, за нею чоловік невідомий з дезодорантом. Далі жінки невтомні підкарки – чоловік нерозлучний з парасоли і навіть і сонце, а тепер ще й неспокійний підліток. Потяг наближався до міста. Засмучений відсутністю прогресу, Арман знову розгорнув книгу, але в ту мить на сторінку впала тінь. Піднявши очі, побачив чорні джинси, заправлені в високі чорні чоботи до колін. Пальці з чорним лаком стискали лямку рюкзака. Довгі чорні локони спадали на комір куртки, що рожеві від вітру. В'язана срібляста шапка з великим строкатим помпоном, що огойдався в такт руху потяга. З легким помохом руки вона мовила. «Привіт!» «Бонжур!» «Ви француз?» Вона зиркнула у бік і куточком губ прошепотіла. «Звісно, він француз!» Зазирнувши її за спину, Арман нікого не побачив. Вона розмовляла сама з собою. Незнайомка сунула шапку на потилиці, і він опізнав у ній дівчина, яка тихо співає. Вона була постійною супутницею, але зазвичай сиділа далі по вагону, поруч із галасливою світловолосою подругою. У ті дні, коли їхала сама, вона одягала великі білі навушники, і її губи ворушилися повторюючи слова пісень. Іноді вона рухала плечем або робила легкі жести руками. Її обличчя з широко розставленими темними очима і постійно злегка піднятими куточками губ завжди випромінювало усмішку, навіть у задумливі моменти. Дивно, що з неї досі не зірвали рюкзак. Така вона була безтурботна. Арман вважав своїм обов'язком стежити за нею. На жаль, найчастіше страждають саме ті, хто найменше цього заслуговує». Він глянув її у вічі, супутниця не відводила погляду. «Ви любите читати?» – запитала Еві. Арман кліпнув. Він їздив цим потягом майже два тижні, але вперше хтось заговорив до нього. Йому більше подобалося мовчазне товариство. «Так». Її темні очі опустилися на політурку книги. Арман закрив її і повернув так, щоб приховати назву на корінці – Колись він був директором компанії з міжнародної безпеки. Обачність залишалась. «А писати?» – поспішно запитала вона. «Ви любите писати?» Не дочекавшись відповіді, вона прикусила нижню губу. «Писати можна по-різному. Коротке повідомлення зовсім не те саме, що товстелезний роман. Список справ не те саме, що...» Перелік тривав, поки потяг не почав гальмувати. У скриготінній гальм вона прошепотіла останні слова. Або, наприклад, поезія Поезія? Вона перевела подих, кивнула, дивлячись на нього Широко розплющеними очима Що йому слід було відповісти? Хоча навряд чи це було питання Здавалося, він випадково опинився Всередині чужої розмови Раптом її наспів і усмішка Думки в голос, рюкзак за спиною Його бажання піклуватися про неї Все це набуло сенсу вона видалася йому коштовним каменем без оправи. Арман трохи розслабився. Хочете знати, чи люблю я поезію? Вона кивнула. Велика поезія змушує сміятися, плакати, мріяти, відчувати біль. Усе залежить від поета. А ви? ніколи не замислювалася. Мене захоплює вміння знаходити риму, створювати ритм і візерунок. «Спробуйте дивитися глибше. Ви побачите, що це не просто сидить киця на віконці», – зауважив він, підводячись. Вона міцніше стисла лямку рюкзака і глянула йому просто в очі. Темні зіниці розширилися. «А що ж це?» – запитала вона. «Магія?» – сказав він, трохи нахиляючись до неї. «Магія?» – перепитала вона. «Можливо». Тільки проблема в тому, що я переживаю кризу, в моєму житті не зрівають зміни, зараз мені не до магії. У такому разі раджу триматися подалі від поезії. Потяг сіпнувся і зупинився, поклавши край цілій дивній розмові. Арман сховав книгу до портфеля. Дівчина не зрушила з місця. Він кивнув у бік дверей. «Моя зупинка». «Я знаю. Тобто, звісно». Пробурмотіла вона. Пасажири кинулися до виходу. Дівчина насупилася, похитнулася, намагаючись берегти рівновагу, але не втрималась і наступила йому на ногу каблуком. Арман скривився від гострого болю. Вона схопила його за лікоть і вигукнула Ой ні, вибачте мені, пробачте, пробачте, пробачте. І тут він згадав вони вже розмовляли раніше. У той день, коли він уперше сів у цей потяг. Вона влучила йому ліктем просто в сонячне сплетіння. Якби він вірив у прикмети, то вирішив би, що це знак. Фатальна помилка перетнути півсвіту в надії змінити долю. «Дівчина, яка б'є точно в ціль», – прошепотів Арман. «Що ви сказали?» Двері розчинилися, перон зустрів її гамором, метушнею, свіжим повітрям після дощу. Арман легенько стиснув ліку дівчини, Обійшов її і злився з натовпом, що поспішав до виходу. Дивна дівчина. Подумав він, визнаючи, що її безпосередність зацікавила його більше, ніж книжка або розгадка службової задачі. Він ще довго пам'ятав погляд її темних очей, навіть коли залишив будівлю вокзалу і вийшов на вулицю під сіре небо зимового Мельбурна. Розділ другий Двічі Еві збивалася з дороги, поки шукала вхід до офісу компанії «Геймплан». Спершу вона спеціально проїхала поїздом одну зайву станцію, аби тільки не перетнутися з красунчиком у крутому луці. Якби він її побачив, то точно викликав би поліцію після того, що вона наговорила в поїзді. Дурнішій розмови уявити було неможливо. Слідуючи карті сайту вона двічі проходила провулком туди і назад у пошуках входу до «Геймплан». Не дивно, що вона плуталася все це через синій колір штормового моря очі, акцент і аромат, чоловічий загадковий, що притягує, від нього віяло небезпекою як попередження не буде лихо. цікава, яка надоток його щетина жорстка чи м'яка. Коли він стис її ліконь, вона зовсім втратила здатність мислити спроба заговорити з ним того вартувала, хоч нічим і не завершилась. Маючи вроджений хист бачити логіку та закономірність у цифрах, текстах, архітектурі і природі, Еві зовсім не розумілася на людях, що підтверджував її вибір хлопців у минулому. Красень, певно, вже вирішив, що в неї не всі вдома. Тепер вона вже не дізнається, чи справді це він написав той вірш. Дурне передбачення в пирозі. Після нього вона ніби не своя. Що швидше забути, то краще. Зупинившись у провулку, вона глянула в небо і спробувала зібратися. Опустивши погляд, саме в втомуть вона побачила перед собою двері в стіні. Саме ті, які шукала. «Ти впораєшся», – сказала собі. «Ти цього хочеш, тобі це потрібно». Вона тільки не почала здобувати репутацію із захопленням, працюючи над державними контрактами. Їй вдавалося виявити непомічені іншим діри в системі безпеки Національного резерву. І це стало її гордістю. Та все пішло шкаребеть, коли її попередня компанія опинилася в центрі гучного скандалу. Ім'я Еві було скомпрометовано, з нею навіть не хотіли говорити телефоном. Вона мала переконати геймплен дати їй шанс. Глибоко вдихнувши, вона потягнулася до дзвінка, але двері самі відчинилися. Звісно, тут стоїть система спостережень. І охоронець, напевно, бачив, як вона говорить сама з собою. Чудовий початок. Серце Шлено калатало, коли Еві увійшла до приймальні і озирнулася на білі стіни. Люмінесцентні лампи та вазони з квітами. За хвилину замість безликого менеджера з кадрів перед нею з'явився Джонатан Монтроуз, сам містер Геймплен. Він виглядав точнісінько як на обкладинці своєї автобіографії. Високий, суворий, імпозантний. Хоч не такий високий, як красунчик. Еві рвала небезпечну думку і зосередилася. Знявши шапку, вона зробила крок уперед і подала руку. «Містер Монтроус, я Еві Крофт. Велика честь познайомитися особисто. Ваша книжка «Кодекс етики» – моя біблія. А мені казали, що ти ламаєш коди, як диявол». Серце Еві стиснулося, хто це міг сказати. «Колишній начальник, хлопець, поліція. Не найкращий початок». Та вона відповіла. «Це правда. Ходімо». Монтроус провів її далі. «Ласкаво просимо до бичачого загону». Як не старалася Еві зберігати спокій, але зупинилася, як вкопана перед тим, що відкривалося її очам. Простір був величезним. Два рівні скляних офіси по периметру – а внизу строката мозаїка з надувних крісел, столиків, пуфів, футболів, комп'ютерів, телевізорів, а поміж них снували десятки молодих людей – у джинсах, футболках і бейсболках. Вони сміялися, сперечалися, творили. Прийшовши дитями, Еві рушила за Монтроузом галереєю повз ігрові кімнати з електронними гаджетами, дарцем, різними запавками. В одній з кімнат вона помітила двоярусні ліжка, як у гуртожитку. Еві намагалася запам'ятати якомога більше деталей. Раптом більше ніколи цього не побачить. Нарешті Монтроу завів її до простого офісу на другому поверсі. Вікна встановленим склом виходили на відкритий робочий простір. Він зачинив двері і запанувала тиша. Еві полегшена зітхнула, коли до офісу зазирнула жінка. Йду за кавою, принести вам?» «Дякую, не треба», – поспішила відмовитись Еві. Мені також не треба, Емоджен. Дякую, сказав Монтроуз. Жінка залишила їх наодинці. Монтроуз кивнув Еві на шкірене крісло, а сам сів на край столу, прийнявши домінантну позу, і схрестив руки на грудях. Скажи, Еві, чому ти звільнилася із попередньої роботи? Еві приготувалася дати розумну оптичну відповідь, яку вона разом із Зої неодноразово репетирувала. Вона мала звучати приблизно так. Після кількох років сумлінної праці я досягла певного рівня і зрозуміла, що час рухатися далі. Еві завжди поводилася обачно, розраховувала сили, діяла поступово, крок за кроком, економила гроші, не чуючи узої на старому фотоні. Проте це не рятувало від невдач, що, до речі, підтверджувалося тим нещасним пророцтвом. Стоп. Невдача з роботи вже позаду. Попереду чистий аркуш. Якщо вона хоче справити враження на такого чоловіка, як Джонатан Монтроус, слід ризикувати, стрибнути зі скелі, не роздумуючи. Дивлячись у вічі своєму кумиру, вона зробила доленосний крок. Ви вже знаєте, містере Монтроус. Його злегка стиснуті губи могли бути добрим знаком. Просвіти мене. Я працювала в бінарі Logistics до того моменту, поки Еріка, сина мого боса, Мого колишнього хлопця не викрили у шахрайстві. Наразі компанією займаються всі можливі федеральні агентства. Зважаючи на мою посаду, рівень доступу та зв'язок із підозрюваним, я могла бути визнана співучасницею. На щастя, Еріка заарештували в аеропорту, і він усьому зізнався. Я пройшла перевірку і була виправдана. Але бруд личився. Ви єдиний, хто відповів на мій дзвінок. І більше того запросив на співбесіду. Завершила Еві і, не витримавшись, нервово облизала губи. І чому ж я це зробив? Ви любите ризикувати, містер Монтроус. Вам подобається, що мене загнали в кут. Інакше ви навіть не звернули б на мене увагу. Вас влаштовує, що я в критичному становищі, а значить буду викладатись по максимуму. Ви знаєте цю мотивацію. Найгощуці смикнувся м'яс. Можливо, а може, мені сподобалася твоя нахабність прийти до мене на співбесіду, знаючи, що я все знаю? Евін не впевнено засміялася. На це пішла вся моя нахабність. Після цього співбесіда пішла звичним шляхом. Монтроуз розпитував про її сім'ю, про дідуся, який переїхав до будинку для літніх людей, залишивши позаду фермерські будні, комп'ютерні ігри. В'язані й веселі вечері в компанії зої. Раптом усе скінчилося. Монтрос підвівся, і Еві теж встала. Він заговорив. Ти, безумовно, дуже талановита молода жінка, Еві. Я стежив за твоїми досягненнями в мережі і чув багато схвальних відгуків від фахівців. Еві замерла. На жаль, наразі в мене немає вільних вакансій. «Я порадив би тобі взяти паузу, відпочити, почитати, подорожувати, і якщо щось з'явиться, я тебе знайду». «Що?» Еві відкрила рота, щоб змусити його передумати, почати благати дати шанс, стати на коліна, якщо треба. Вона вже зважилася на відчайдушний крок і була готова йти далі. Але Джонатан уже втратив до неї інтерес. Еві не наважилася наполягати». Вона схопила рюкзак, натягнула шапку з яскравим помпоном, і двері прочинилися. «Є хвилинка? Хочу, щоб ти глянув!» Пролунав голос і рептом обірвався, але було пізно. Акцент, низький тембр, рух масивного тіла. Еві знала, кого побачить ще до того, як різко обернулася на підборах. Вона тихо ахнула, втупившись просто у лице красунчику в крутому луку. Його висока широкоплеча фігура заповнила дверний прогріз. Але від чарівної усмішки, з якою він слухав її тираду про поезію і магію в потязі, не залишилося і сліду. Він дивився з обуренням, ніби застав її на власній кухні. «Це ти?» – грізно вигукнув красунчик. Під його ворожим поглядом Еві почувалася мікробом під мікроскопом. Але абсурдність ситуації викликала в неї несподівану реакцію. «О, Господи, ви стежили за мною?» Я хотів би поставити те саме запитання. «Із якого, де ви мені стежите за вами?» Випалила вона, трохи зніяковівши, але швидко перейшла в наступ. «Перепрошую, хіба я недостатньо ясно дала зрозуміти, що не зацікавлена у вашій?» Вона обвела рукою скойовджене волосся, вродливе обличчя, дорогий костюм і випалила. «Поезії!» Чоловік дивився на неї з подовом. Краєм ока Еві помітила рух і згадала, що вони не наодинці. Озирнувшись, вона побачила Джонатана, який з великим інтересом спостерігав за сценою. «Ви знайомі?» – запитав Монтроуз. Красунчик насупився і стиснув губи, змушуючи Еві відповісти першою. «Власне, ні. Ми їздимо одним і тим самим потягом щодня, вранці і ввечері. Сидимо десь у трьох рядах одне від одного». Зітхнула вона і раптом її огорнув аромат моря і сонця, справжній чоловічий запах. Еві зрозуміла, що красунчик підійшов ближче і став поруч. Ймовірно, хотів збентежити її, чорт, забирай. Прикривши одне око, щоб не бачити його з бокового зору, вона додала. Хоча одного разу я вдарила його ліктем у живіт, а ще наступила на ногу. Ну, оце, мабуть, і все. «Це правда?» З іскорками в очах запитав Джонатан. Кресунчик хотів щось відповісти, але Еві його випередила Зробіть ласку, містере Монтроуз, і підтвердьте, що вважаєте мене дуже талановитою, бо ваш друг, схоже, думає інакше. Монтроус звернувся до чоловіка. Невже? запитав він, ледве стримуючи усмішку. У тебе інша думка про цю жінку? Кресончик зціпив зуби. Тоді Еві вирішила дати йому змогу оговтатися від шоку. Вона простягнула руку і представилася. До речі, мене звати Еві Крофт. Красунчик здивовано кліпнув очима, їхні погляди на мить зустрілися. Щось темне майнуло в його буремних очах, мить до того, як він узяв її руку свою, теплу і сильну. Від дотику по її шкірі пробігла іскра, а серце здригнулося. «Армен Дебюссі!» – вимовив він із французьким акцентом. Випустивши її руку, він звернувся до Монтроуса. «Що вона тут робить?» Еві пирхнула і зухвало задерла підборіття. «Вона проходить співбесіду на роботу, про яку мріє кожен програміст». Збрехала вона, хоча співбесіда вже завершилася. «І що ж це за робота?» – поцікавився красунчик. Еві зрозуміла, що немає уявлення, і з надією поглянула на Монтроуза. Той повільно встав і сів за свій стіл, щоб підкреслити свій авторитет, і з усією серйозністю оголосив спеціалістика з виявлення шпигунських кодів. У Еві раптом з'явилася надія. Ви жартуєте? не повірив Арман. Вона не може в цьому розбиратися, бо вона надто. Він урвав себе на півслові і сердито глянув на Еві. Навіть відміну від своєї імпульсивної мами, Еві завжди вирізнялася обережністю і розсудливістю. Але цього разу, замість того, щоб відступити, вона різко обернулася до Армана і подивилася йому прямо в очі. «Надто яка!» Він не вирухнувся, зберігаючи холоднокровність статуї. Статуя озвалася. «Ви втілення наївності, Міскрофт. Тут вас з'їдять із потрухами. Він простяг руку до її шапки і клацнув по яскравому помпону, змусивши його шалено заколихатися. Еві охопила людь. Що ж, містере Дебюсі, бачу, ви вороже налаштовані. Не розумію, яке відношення має наївність до моєї здатності зламувати коди, знаходити приховані пастки уразливі місця, виявляти небезпечні віруси та вирізати їх із тіла програми не порушуючи її структури. Арман дивився з відкритим подивом, Еві не зупинялася. «Ви зробили такі висновки лише тому, що я приїхала з провінції, не вдягнена в дизайнерські речі, не маю зачіск з модного салону? Повірте, все це не заважає мені бути справжнім кілером у своїй справі. Запам'ятайте, мій друже, ніхто краще за мене не знешкоджує шпигунські програми. Подобається вам це чи ні?» Вона зупинилася, щоб перевести подих. Її голос ще лунав у тиші кабінету. Я віддала б у себе просто провалитися під землю. Вона куснула губу і обернулася до Монтроуза, готуючись вибачатися, Але побачила у його погляді близький, який насторожив. «Чудово!» – сказав Монтроуз. «Тепер, коли ви обидва виговорилися і випустили пару, думаю, вам буде легше працювати разом». «Що?» – гаркнув Арман. «Працювати разом?» – ахнула Еві. «Я укладаю з тобою контракт на один проєкт. Вважай це випробувальним терміном. Вітаю, тебе прийнято на роботу». Еві кинулася до столу і потиснула йому руку. «Дякую, я вас не підведу». «Вірю. йди до імоджі на сусідній офіс. Вона допоможе оформити документи, страховку, зарплатну картку. Приходь завтра о восьмій». Так, сер, дякую, сер. Розвернувшись, Еві, схопила рюкзак і кинулася у коридор, залишивши позаду двох розлючених чоловіків, які знову почали сперечатися. Від хвилювання вона не поставила жодного з важливих питань про зарплату, умови, графік, вона отримала роботу і не просто роботу посаду, про яку навіть не мріяла. Удача знову усміхнулася їй. Нехай їй доведеться працювати в одному офісі з Арманом Дібюсі, вона триматиметься від нього якомога далі, і з часом навчиться не помічати його. Сьогоднішній день стане одним із найщасливіших у її житті. Ледве стримуючи лють, Арман підійшов до мінібару за спиною Джонатана і, не питаючи дозволу, витягнув пляшку віски. Він плеснув у склянку трохи бурштинового напою, рівне стільки, щоб лише обпекти горло і зняти спазм, який раптово скував йому груди після слів маленької вітьми. На екрані комп'ютера Арман помітив, що ненадіслане імоджен повідомлення щодо Еві Крофт – контракт на один проєкт і сума гонорару. Первіше австралійські долари в євро Арман здивувався, чому люди взагалі погоджуються працювати на Монтроуса. Ще немає й десятої, докірливо зауважив Джонатан. Арман скривився, ковтнувши віски. У Парижі зараз північ. Як знаєш? Але відповідаючи на твоє запитання, скажу вона не переслідувала тебе, просто подала заявку на роботу кілька днів тому. Хороша дівчина з інтелектом нового покоління, я й не збирався її брати. То що, чорт забирай, змінилося? Це вже ти мені скажи. Це була провокація. Арман не збирався відповідати. Він міг чекати вічність. Його байдуже терпіння не мало меж. Не віриш, що я повірив у її професійні якості? Через те, що вона жінка? Ні, Боже Борони, обурився Арман. Через її вік? Скільки їй? Я не питав. У наш час таке запитання недоречне. – усміхнувся Джонатан. – Але, думаю, трохи за двадцять. Вік благословенного невігластва і творчих проривів. Велика перевага в її справі. Ти всього не кілька років старший за неї, але на твоїх м'язистих плечах тягар досвіду. Знизавши плечима, Арман допив віски до дна. – То скажи, як, бачачи її щодня в потязі, сидячи в трьох рядах від неї через прохід, ти вирішив, що вона дурепа? Арман зиркнув у стелю. «Гаразд, дізнаюся пізніше. Але поки що хочу тебе запевнити. Еві Крофт не така, як усі». Арман мовчав, думаючи про гігантський обсяг роботи. Звіти, юридичні документи, внутрішню переписку компанії, новини. Усе це Монтроу звалив на нього. Поки що аналіз не дав результатів. Проте Джонатан продовжив. Пару років тому один із моїх хлопців випадково натрапив на її дописи в мережі. Йшлося про злам однієї з наших найскладніших комп'ютерних ігор. І вона справді це зробила. Її останнє місце роботи – компанія на межі краху. Але її досягнення – вражаючі. Зізнаюся, вона неймовірно талановита. В його очах спалахнув той вогонь, який вже не був жартом. Я взяв її не через те, що вона молода і симпатична, а тому, що вона впорається. Ти бачиш у цьому проблему?» Найлежче було сказати «немає проблем», закрити тему, завершити доручену роботу і повернутися додому. Але щось стримувало Армана. «Признайся, це через її чесні очі і наївність». Арман сховав обличчя в долонях і глухо розсміявся. «Не нагадуй мені». Саме тому міс скров тебе чіпляє. Зустрівши її, ти зрозумів, що вона може розпалити вогник життя. Ти не мертвий, друже, навіть якщо тобі так і не діздається. Арман похитав головою, але для Джонатана цього було досить. Він знав, що влучив у ціль. «Що вирішуємо?» – запитав Джонатан. «Я не запущу свою дуже дорогу і дуже важливу програму, поки ти не переконаєш мене, що це безпечно». Якщо для цього тобі не потрібна Міс Крофт і її специфічні знання, я дам команду і можен негайно надіслати їй відмову. Вибір за тобою. Зі своїми зв'язками в Аліті з величезним практичним досвідом Арман умів добути будь-яку інформацію про закриті переговори, фінансові афери, тіньові обрудки на конспіративних квартирах і в зачинених офісах. Він викривав канали постачання наркотиків і зброї, шахрайські змови, і ще чимало іншого. Арман говорив п'ятьма мовами і розумів більше, ніж казав. Але в комп'ютерному коді майже нічого не тямив. І все ж він до останнього намагався знайти спосіб уникнути співпраці з Еві Крофт. Її великі темні очі нічого не приховували. Вона прикушувала повну нижню губу частіше, ніж це було потрібно. Від неї сипалися іскри нестримної енергії. І ці її смішні в'язані шапки вона була магнітом для неприємностей. Арман глибоко зітхнув і вловив ніжний аромат жіночих парфумів або шампуню, дивним чином схожий на запах вишні. Жінки, з якими він зазвичай мав справу, обирали парфуми від дизайнерів. Вони не пахли вишнею, не носили дитячі шапки з помпонами і рюкзаки з принтами мультяшних героїв. Арман згадав, як Еві Крофт повернулася до нього у перші руки в боки. Її очі метали блискавки, коли вона висміювала його костюм і зачіску прямо посеред ділової співбесіди. Вона могла бути наївною або навіть трохи божевільною, але сміливості їй точно не бракувало. Та раптом перед очима Армана постала зовсім інша картина. Маленька чорна сукня, діаманти та перли світло волосся зібране в пучок і холодний погляд світло блакитних очей жінки, яка гордовито обертається до дверей. Арман провів долонею по обличчю. В одному Джонатан помилявся. Еві Крофт була повною протилежністю тип жінкам, які його приваблювали. «Дай їй шанс!» – погодився Арман з хрипотою в голосі. Але лише на випробувальний термін. «Не хвилюйся, це прописано в контракті. А тепер іди дізнайся, чому моя ідеальна програма глючить. Час її вже запускати». Ваші зміст кров-стосунки мене не хвилюють, поки я отримую результат. Коли Арман обурено підняв голову, Джонатан швидко змінив тему. Ти ж про щось хотів запитати, коли влетів у мій кабінет. Арман поліз до кишені по аркуш паперу, але побачив його на підлозі під ногами. Підняв, глянув на рядок комп'ютерного коду, про який хотів запитати, і швидко сховав лист назад. Схоже, у нової співробітниці завтра буде чим зайнятись, розсміявся Джонатан. Можливо, ви маєте рацію, сер. Дякую, сер, з іронією відповів Арман. Почуваюсь динозавром, посміхнувся Монтроус. Вийшовши за двері в коридор, Арман глянув крізь скло вниз у так званий загін для биків, відкритий офісний простір, і відразу відступив, помітивши, як зникає у натовпі. Різнокольоровий помпон Йому було звично працювати в колі серйозних чоловіків Тих, хто в інші часи були б воїнами, піратами, партизанами або вікінгами зі шрамами на тілі і душі Підлітки в кросівках і бейсболках викликали в нього дискомфорт А тепер ще й ця дівчина, яка мовчки співає Він не вважав її красивою Зовнішність ніколи не була для нього головною але чомусь Арман щоразу слідкував, щоб ніхто не викрав її речі, поки вона, заплющивши очі, слухала музику. Насправді, коли побачив її вперше, не зміг відірвати погляду. Коли вона посміхалася або сміялася, здавалося, що всередині неї спалахував вогонь. І тоді навіть у холодному, грукотливому потязі з похмурого мельбрудна йому ставало трохи тепліше. І він уже давно не вірив, що здатен відчувати тепло і навіть не прагнув цього. Адже коли довго живеш із кригою в жилах, гаряча кров починає завдавати нестерпного болю. А тепер вона буде поруч щодня, доки місія не завершиться. І Арману навіть не хотілося думати про те, яким випробуванням усе це стане. Розділ третій Зазвичай щоденні поїздки на електричці приносили Леві справжнє задоволення – Легке погойдування вагону, ритмічний стукіт коліс, сільські краєвиди за вікном. Час минав швидко, у балаканині, музиці в наушниках, мріях та роздумах. Які можливі лише моменти бездіяльності? Сьогодні вона їхала сама. Зої полетіла до Сіднея, в головний офіс на зустрічі з дизайнерами. Евіш була клубком нервів у перечутті тієї зупинки, де мав зайти де Бюсі. Замість того, щоб витріщатися на двері, вона взялася в'язати чергову шапку. Її мама померла, коли дівчинці було лише шість років. Виховував її дідусь. Старомодний джентльмен з гострим розумом і несподіваною схильністю до фемінізму. Він навчив внучку готувати, лагодити техніку і в'язати. Жовту шапочку з вушками дід замовив для літньої сусідки на ім'я Корінна, яка нещодавно переїхала до спільноти для літніх людей – на околиці їхнього містечка. Еві ніяк не могла зосередитись і тричі розпускала останній ряд петель. Зрештою, здавшись, вона стала переглядати в інтернеті оголошення про оренду житла і почала обдзвонювати ті небагато, що здавалося прийнятними. Під час третього дзвінка потяг зупинився на зупинці Армана. На миттєві здалося, що він не з'явиться. Сів в інший вагон, в інший потяг. «Ало? Алло?» кричала жінка її вухо. «Ало, добрий день. Мене звати Еві. Телефоную з приводу оренди кімнати». «Супер, оплата щотижнева, свіжий ремонт, кімнати на двох, постільна білизна не входить у вартість. Вікна виходять на парк». Еві пожвавилася, слухаючи привабливий опис житла, та в якийсь момент її свідомість наче вимкнулася. У дверному отворі з'явилася знайома постать. Сексуально розпатлене волосся, погляд хижака. Лампи денного світла підкреслювали різкі риси неймовірно гарного обличчя. Краєм вуха Еві чула, як жінка тараторила про оплату вайфа, електрики й води, про близькість до станції, барів і ресторанів. Арман зловив її погляд. Очі кольору штормового моря виражали цілковитий спокій. Голос у телефоні перетворився на невиразне бурмутіння. Еві приготувалася коротко кивнути, як тільки він сяде на своє звичне місце потім ігнорувати до самої їхньої зупинки, вийти слідом, але жодним чином не одночасно. Секундочку. Та не може бути, він йде прямо до неї. В'язання зісквзнуло їй на колі, на петлі розпустилися. Однією рукою Еві швидко запхала жовтий клубок вовни назад у рюкзак. «Сьогодні ти без подруги?» «І тобі доброго ранку», – подумала Еві, піднімаючи очі. Арман спокійно розглядав верхівку її зеленої шапки, але при цьому згадав про її подругу. Отже, він спостерігав. Звернув увагу. «Вперше побачивши вас, я був вражений локонами кольору крила ворона і зоряним блиском очей. Яке щастя!» Ці рідки раптом зазвучали в її голові з очевидним французьким акцентом. Еві труснула головою, намагаючись вигнати це марення. Прийнявши це за відповідь, Арман вказав на сидіння навпроти. «Не заперечиш?» «Сідай», – прокашлялася Еві. «Вибачте», – перепитав голос у слухавці. «Перепрошую», – повторила Еві. «Зв'язок зникне хвилинку, я в потязі». Схрестивши ноги, вона натягнула спідницю на коліна, яка раптом здалася над короткою. Високі чоботи не рятували ситуацію, і коліна її довгих ніг опинилася прямо з його колінами. Арман, на це, здається, ані трохи не збентежило. Він дістав книгу і заглибився в читання. «Краса і розум. Що може бути прекрасніше?» Потяг рушив. Голі кулі на Еві торкалися грубої вовни арманових штанів. Скільки ж вона витримає? «Щури на безглітеновій дієті», – тараторив голос у трубці. «Не приносять лактозу, а запах фруктів викликає алергію. Це доведеться враховувати». «Ви сказали «щури»?» Арман здивовано підняв очі від книги, сприйнявши питання на свій рахунок Еві вказала на телефон, він знову занурився в читання Після паузи голос у слухавці додав «Так, ви тримаєте щурів? Вони мають право жити власним життям» Поважно відповів голос «Скільки їх? Важко сказати, то більше, то менше Хоча ровена знову вагітна, скоро буде поповнення» Еві здригнулася Гаразд, дякую. Я передзвоню. Арман спостерігав за нею і вже не здавався таким похмурим. Еві кивнула на телефон. Шукаю житло. З пацюками? Не обов'язково. Нова робота і нове житло, прокоментував Арман. Можна сказати, у мене перехідний період. Учора ти вже згадувала про це, у потязі. Справді? Давай забудемо ту розмову. «Уже забув?» «Добре», – усміхнулась Еві і прикусила нижню губу. Погляд арманно опустився на її губи. Він насупився, очі потемніли, ніби сонце сховалося за хмари. Він відвернувся до вікна. Розмова закінчена. Еві полегшено зітхнула. Та саме в цей момент потяг хитнуло на крутому повороті, і її коліно ковзнуло просто між його ніг. Вчепившись у сидінні, Еві втислася в спинку – Арман зберігав незворушений спокій. Невже його це зовсім не бентежить? А може, всупереч усьому, вона йому хоч трохи подобається? А якщо це він написав вірш і присвятив його їй? Є лише один спосіб дізнатися. Спитати прямо. Гей, Арман, це ти написав той вірш, який я знайшла на відкритому сайті особистої кореспонденції в Рамблері. Вона могла б наважитися, але якщо відповідь буде ні – вона потім не зможе дивитися йому в очі. Змішувати особисто з роботою – прямий шлях до катастрофи. Цей урок вона вже вивчила болісно. А якщо відповідь буде так? У животі защеміло, коліна напружилися, тим паче не варто випитувати. Щоб порушити мовчанку, Еві сказала перше, що спала на думку. Сьогодні я не бачив тебе довідника з австралійського патентного права. Після паузи Арман показав їй обкладинку своєї книги з ім'ям автора. «Цікава?» На її подив Арман запитав. «Не читала?» «Може, дивилася фільм?» У відповідь Арман зітхнув із виразом страждання. «Не впадаю в віччя, я читаю книжки. Я записана в бібліотеку будинку для літніх, де живе мій дідусь. Зараз читаємо захопливий детективний трилер про прибульців». Арман знизав плечима. А коли не читаєш? Грає в комп'ютерні ігри. Цього разу його реакція була настільки здивованою, що навіть Еві не могла не помітити. Не засуджуй, поки не спробуєш. Хороші ігри, справді великі ігри, цікаві не спецефектами чи приголомшливою графікою, а сюжетом. Вони проникають у душу, змушують думати, сміятися, плакати, співпереживати. Занадто пізно вона зрозуміла, що повторює його власні слова про велику поезію Можливо, настав час дізнатися всю правду? Її цікавість розпалювалася так сильно, що от-от мала вибухнути Нахилившись вперед, вона стиснула пальцями коліна Арман, можна тебе так називати? Звісно, можна, адже це твоє ім'я Він пильно дивився на неї очима темними, як нічне море Щодо вчорашнього «У потізі я запитала, чи любиш ти поезію?» Арман випростався, відчула його дивовижний, чистий, чоловічий, майже їстівний аромат. «Ми ж домовились забути про це». Mm -hmm. У вікно вдарило сонце, освітивши гарне мужнє обличчя. Арман був схожий на принца, який давно покинув свій замок. Він вирушив на небезпечну подорож, щоб убити дракона і визволити принцесу, або врятувати королівство, але збився зі шляху. Поранення в голову? Чаклунське закляття? Тепер він намагається зрозуміти, як опинився у потязі, що мчить до центру Мельбурна. «Міс Крофт», промовив він, «Джонатан не бере на роботу випадкових людей. Хіба що з опалу, але завжди з надією на диво. У тебе є шанс стати частиною важливого проєкту. Візьми це до уваги». Він підвівся і рушив до виходу. Еві зрозуміла, що потяг прибув на їхню зупинку. Схопивши рюкзак, вона поспішила за ним. Арман різко зупинився, і вона ледь не врізалася у нього. Мені треба ще дещо зробити. Добре, побачимось на роботі. Розгублено сказала Еві, розвівши руками. Вона і звичних людей розуміє не завжди, а цей загадковий чоловік збивав її з пантелику остаточно. Вона поправила рюкзак і рушила до місця служби. Відкривши двері кодовим ключем, вона зайшла до будівлі компанії Gameplan і просто попрямувала до робочого простору. Яскраві кольори, шум, світло подіяли на неї мов цілющий еліксир. Схоже, Арман мав рацію. Їй випав другий шанс. І втрачати його не можна. Третього вже не буде. Подолавши сором'язливість, вона віталася з усіма, хто підіймав голову від роботи. «Ти Евікрофт, так?» запитав хлопець приблизно її віку. Ну так. Тебе згадували в ранкових новинах компанії. Жінок у нас майже немає. Зверни увагу, тут працюють чоловіки з підвищеним рівнем тестостерону. Еві так не здалося, але вона усміхнулася і кивнула. Я звикла. Мене звати Джемі. Вона потисла його долонію з твердими подушечками пальців, типовими для геймерів. В очах хлопця читався інтерес, але з досвіду Еві знала – флірт на роботі – погана ідея. Піду працювати, рада знайомству. Дотримуючись інструкції МО, Дженеві рушила темним коридором у дальній кут до зачинених дверей. Спроба відчинити їх не вдалася. Код відбитки пальців. Еві замерла в розгубленості. Несподівано двері прочинилися, і вона здригнулася, побачивши чоловічу постать. «Господи, ви мене налякали!» «Вибач!» – пролунав знайомий голос. «Гарман? Я тебе не переслідувала, чесно!» Він розчинив двері ширше, запрошуючи її всередину. Еві побачила меблі з темного дерева, книжкові полиці, низькі крісла біля кавого столика, гарну лампу. Інтер'єр наче з готичного роману, який ідеально пасував арману. «Заходь! Чи тобі потрібно офіційне запрошення?» запитав він. «Сюди?» Вона провела рукою по кімнаті. «Я працюватиму тут? З тобою?» «На мене!» поправ Арман. «Звісно, якщо ти передумала, я повідомлю Джонатану». «Жартуєш? Я в захваті, це неймовірно!» Вона продемонструвала широку усмішку, закинула рюкзак на плече і пройшла повз нього в кімнату, намитю ловивши аромат цитруса, кедра і чистого чоловічого тіла. Еві стягнула шапку. Каскад темного волосся розсипався по плечах, і вона зітхнула. Міг би попередити зранку? Куточок його вуст сіпнувся, але вираз обличчя залишився незворушним. З огляду на характер нашої роботи, обговорювати її на публіці ми не будемо. Пам'ятаючи попередній досвід, Еві повірила йому Знаєш, ти мав рацію сьогодні для мене починається нове життя. Пропоную познайомитися заново». Вона простягнула руку. «Еві Крофт, рада знайомству». Еві могла б і не помітити ту іскру, що промайнула в очах Армана, коли він відповів на рукостискання. Але, як і вперше, вона відчула укол, наче електричний розряд пройшов між їхніми долонями. «Арман Дебюсі», – пророкотів він, – «навзаєм, почнемо працювати». Перш ніж вона встигла відвести погляд, помітила, як він потер Делоні великим пальцем. Невже він теж щось відчув? Та ні, просто нерви. Або статична електрика від килима. Внутрішній голос шепотів, що змішувати особисте з роботою, небезпечно. А її захоплення і вірш у потязі залишилися в минулому. Відтепер вони лише колеги. Крапка. Простана настільна лампа освітлювала один із робочих столів, на якому все було акуратно розкладено. У лівці, блокнот, паперовий календар. Без сумніву, це місце Армана. В іншому кутку стояв великий чорний стіл із можливістю регулювати висоту. Поряд ергономічне крісло, три величезні монітори. А це що? Та це ж той самий стаціонарний накопичувач, про який вона так багато чула. «Скажи, що це все для мене?» «Ну, не для мене ж», – знезав плече Марман. Скинувши рюкзак, вона кинулася вперед до технічних див, яким би не було завдання в її розпорядженні найсучасніше обладнання. Напередодні вона з імоджен зареєстрували логін, пароль, відбитки пальців і навіть сканування сітківки ока. Одним рухом пальців вона оживила комп'ютер. «Щипни мене», – пробурмотіла вона. «Що?» Перепитав Арман, спостерігаючи за її реакцією. Еві зібралася подумки. «З чого почати, бос?» Він кивнув на монітор, і Еві натиснула на єдину іконку на екрані з інструкціями. Після всіх останніх хвилювань їй не терпілося взятися за справу. А що до красення в крутому прикиді, то вона навчиться працювати з ним без слюни і нервів. Чого б це не коштувало? Але замість того, щоб повернутися до своїх справ, Арман продовжував спостерігати, як Еві витягує з рюкзака гнучку пластину, розмотує тонкий дріт і підключає її до комп'ютера. Це одразу насторожило Армана. «Що це ти робиш?» «Круто, правда? Це незвичайна клавіатура. Тільки я знаю де які клавіші. «Навіщо?» Запитав Арман, який сам друкував лише двома пальцями, і то з потреби. «Безпека?» «Не думаю, що Джонатан...» «Він в курсі. Учора я надіслала йому специфікацію на пошту». «Поясни, навіщо?» Проводячи пальцями по гладкій поверхній панелі, Еві відповіла. «Слушне питання. Враховуючи, що я тепер працюю з... на тебе...» На попередній роботі хтось використовував мій код доступу для шахрайства. У Армена волосся заворушилося на голові, і він нервово глянув у бік кабінету Джонатана. «Все гаразд, Джонатан знає». «Як таке могло статися?» Шахраєм виявився син власника компанії. «І мій колишній хлопець». Він встановив камери в моєму кабінеті і знімав натискання клавіш. Вона дивилася на Армана широко розкритими карами очима. «Я була втіленням наївності і не прокидаюся вночі від докорів сумління тільки тому, що поліції вдалося повернути вкрадені гроші. Справа не в наївності, а в жахливій необережності», – подумав Арман. Хоча й сам добре знав, що таке докори сумління. Якби він умів зламувати куди і торкнувся мого комп'ютера, я б це помітила і зупинила його». Іронія долі, саме його некомпетентність зіграла йому на руку. Арман зітхнув. У нього були наукові ступені з юриспруденції, економіки та історії мистецтв. Він очолював міжнародно визнану приватну компанію з безпеки, умів знешкодити бомбу голими руками. Але якщо зависав комп'ютер, викликав техпідтримку. Щоправда, із вибухівкою Арман давно не мав справи. Тепер він займався тим, що відрізняв підробленого Пікасо від справжнього для родинної колекції картин. Його мати не могла натішитися, що її син із таким розумом повернувся у світ високого мистецтва і припинив грати в героя, доводячи її до божевілля від хвилювань. «У будь-якому разі, – продовжила Еві, – скандал навчив мене обережності. Хочеш покажу, як це працює?» Армен підняв руки, мовляв, що здається, але цікавість узяла угору. «Де ти дістала цю штуку?» «Це прототип. Мій власний винахід». «Твій?» Еві кивнула. «Прикро, але якби тоді я не працювала понад нормово, то встигла б доробити цю штуку. І Гаррік не зробив би того, що зробив. Тепер я користуюся тільки власною клавіатурою». «Роби, як знаєш». Махнув рукою Арман, але в думках уже не покоївся за друга. Джонатан завжди був гравцем. Він робив ризиковані ставки на ідеї, інвестиції, наукові відкриття. Але зараз він грав долями людей. Для однієї це була робота мрії, інший взагалі не мав серця. Це означало одне. Що швидше завдання буде виконано, то швидше Арман вийде з гри і повернеться додому. До Парижа. У звичне комфортне життя. І він більше ніколи не наражатиме на небезпеку тих, кого любить. Дві години по тому Еві вже втомилася похитувати ногою. Іконка на моніторі відкрила доступ до серії навчальних відео з докладними інструкціями. Починаючи з того, як увімкнути комп'ютер і завершуючи вибором мови програмування. Кожен розділ завершувався тестом на 25 питань. Все це здавалося виснажливим і безглуздим марнуванням часу. Еві кинула погляд на Армана, який із осередженим виглядом заглибився в папери. Здавалося, він міг так сидіти годинами. Повертаючись на стільці, вона кількома швидкими діями перемотала програму до кінця і ще за півгодини успішно завершила весь курс. Готово. Арман з подовим глянув на годинник. Уже закінчила? «Так. Що далі? Мене посадили в цю кімнату як піддослідну, щоб перевірити, скільки витримаю? Чи це випробування для тебе?» Відкинувшись на спинку стільця, Арман запитав. «Мені обов'язково брати участь у всій цій балаканині?» «Звісно. Мій дід завжди заохочував цікавість. Він відповідав на всі мої запитання – про двигун трактора, про сузір'я, осені гнізда чи кістки-зап'ястка». Я хотіла знати все. Ох, дідусь, цікаво, чим він зараз займається. Йому подобалося життя в місцевому пансіонаті для літніх людей, у малювничому містечку на околиці. Еві досі витрачала майже всі свої гроші, щоб оплачувати його проживання. І вважала, що це краще, ніж продати стару ферму, справу його життя, її дім. Повернувшись до реальності, вона побачила, що Арман – Знову занурився в папери. У його зосередженості було щось вампірське. Еві завжди цікавили вампіри. «Гаразд», – знову зацвірінькала вона. «Якщо я балакуча, то чому ти такий мовчазний?» «Не бачу сенсу в розмовах, якщо немає чого сказати». «Це натяк у мій бік?» Кутик його рота сіпнувся, обіцяючи посмішку, але Арман зберіг звичну серйозність. «Є тема для розмови», – сказала Еві. «Розкажи про проєкт, над яким ми працюємо. Поговоримо про це пізніше, а зараз зроби перерву». Еві закутила очі, схопила рюкзак і рушила до дверей, але зупинилася біля столу. «Тобі доведеться все мені розповісти, відкрити всі карти, надати доступ до драйверів і мікрочипів». Вона зробила паузу, думаючи, як ефектніше завершити тераду. «Легко здогадатися, у чому моя роль. Я хакер, і Джонатан потребує мене, саме як хакера, знайти помилки і почистити програму». «Вірно?» Вона чекала реакції. Подиву, захоплення її здібностями. Нічого подібного. Нуль. «І ще дещо», – додала Еві. «Мені ще не траплялася така система, програма, гра чи бренд-софт, які я не змогла б зламати. Але для цього мені потрібен код». Арман підвівся, підійшов до полиць, витягнув товсту книгу і повернувся за стіл. Еві відчула, що він щойно втер її носа своєю невимушеною холоднокровністю та владністю. Арман узяв до рук добре заточений олівець і заглибився в читання. У цей момент її осінило. «Де твій комп'ютер, Армане?» «Мобільний телефон. У тебе тільки папір і олівець. Ти технофоб!» Вона захлопала в долоні. Жодної реакції. Йду на перерву. Хочеш щось? Каву, чай? Вона вчасно стрималася, аби не додати «мене». Відтепер навіть у жарти з Арманом такі натяки табу. Ні, тоді я повернусь за півгодини. Еві стрімголов кинулася сходами вниз, гризучи яблуко, яке витягла з рюкзака. Вона прямувала до виходу, їй конче був потрібен ковток свіжого повітря. Але зачарована шумом і метушнею офісного простіру змінила рішення. В одному з невеликих альковів двоє хлопців змагалися в пінбол на комп'ютері, в іншому обговорювали теорію ланцюжків, одночасно граючи у вінтажний атарі, і... «Еві!» Вона розвернулася на підборах. «Джеймі, привіт!» «Когось шукаєш?» «У мене перерва!» Кивнула вона на яблуко. Хлопець здивовано нахилив голову. «Бачу ти, що не відкрила для себе смаколики», – сказав Джеймі і запросив її йти за ним. Смаколики виявилися власним рестораном компанії «Геймплен». Вони сіли за маленький столик у кутку залу. Коли принесли замовлення, Еві не повірила своїм очам. Страви на вигляд ніби з каталогу делікатесів. Коли вони поїли, вона запитала… «І скільки коштує це задоволення?» «Ані цента?» – усміхнувся Джеймі. «Ні-ні-ні», – ні, запротестувала Еві, – «ти не можеш». «Спокійно, усе включено в контракт». «Жартуєш? Щипни мене!» Еві простягнула Джеймі руку. У цей момент на стіл впала тінь. Над ними схилився Арман. похмуро обличчя, руки в кишенях. Еві кинула погляд на годинник і густо почервоніла. Вона відсутня вже 35 хвилин. Уже біжу, підскочила вона зі стільця. Сидіть, наказав Арман. Я не наглядач, місь Крофт. Ви не відповідали на дзвінки, тож мені довелося вас шукати, щоб повідомити. Коли повернетеся в офіс, мене там не буде. Зрозуміло. Що мені робити вашу відсутність? Еві глянула на Джеймі, який уважно стежив за розмовою. «Я залишив записку». «Чудово!» – з ентузіазмом вигукнула Еві. «Прямо зараз за це візьмуся, містер Дебюсі, додала вона, коли Арман відійшов. «Вау!» – не стримався Джеймі. «Зачекай, ти з ним працюєш?» «Так! Ого! Він тут з'являється вже пару тижнів, найчастіше в офісі Джонатана. Таємнича особа. У нас на відставки йдуть «Хто він такий?» аудитор, психоаналітик, детектив. Я поставив 50 баксів, що він охоронець. Перший день на роботі, поки що не можу сказати. Джеймі не вгамовувався. Він що, реально велика шишка? Я ж сказала, перший день. Зрозуміло. Еві провела поглядом мармана, який йшов огорнутий аурою таємничості. Що ж ховається за його елегантним фасадом? Наприклад, чи не йому належить те поетичне зізнання? Джені. ти колись писав вірші? Ні, Боронь Боже, хіба що ти попросиш? Та ні, просто спитала, сказала Еві, підводячись. Пора на робоче місце, побачимось. Вона розвернулася на підборах і рвонула до дверей. Розділ четвертий Постукавши у двері офісу Джонатана, Арман увійшов, не чекаючи відповіді. І, може, одразу ж припинила свої справи і, не сказавши ані слова, тихенько вийшла з кімнати. «Чому Еві не може бути такою ж? Тихою, вічливою, ненав'язливою?» Джонатан глянув на годинник. «Не минуло трьох годин, як ти вже вриваєшся до мене. Думав, прийдеш раніше. Як справи?» З перемінним успіхом. Не може бути. Вона й секунди не сидить спокійно. Совається, хитається вперед-назад. У першому загоні Армана був такий самий непосидючий солдат. Розумний, кмітливий, інтелігентний, але постійно витав у хмарах. Арман усіма силами намагався його вберегти, але не зміг. Усе залишалося в минулому, і більше він цього не допустить. Ти караєш мене за щось? Я провинився? Коли ти нарешті зрозумієш, що Еві Кров це не тягар, а дар згори, вчися в неї, скеровуйся, знайди спільні інтереси і точки дотику. Потім ще подякуєш. Арман сів на стілець навпроти Джонатана. Вона до мене чіпляється. Закохалася? Та ні ж, бо. Обурився Раман, упіймавши провокацію. Дражний, насміхалася, що в мене немає комп'ютера. Старий, ти залишився в минулому столітті. Та хоча б годинник, що тільки вартий. Це антикваріат. А телефон? Він мені потрібен для ділових переговорів, а всі інші функції для розваг. Якщо схочу робити селфі, куплю новий. До речі, вона щось зробила з твоїм комп'ютером. І що саме? Обличчя Джонатана засвітилося. Закутила очі, поклацала клавішами і закрила тему. «Навчальні відео розраховані на 24 години. Вона закінчила за одне лише ранкове заняття». Джонатан розсміявся. «Я ж казав, що вмію знаходити найкращих». «Чого смієшся? Вона ж дурила!» – наполягав Арман. «Не гаяла часу даремно». «Дивуюсь тобі». Таких беруть, щоб одразу світитися, а не берегти секрети. Вона плювала в стелю, коли закінчила? Ні. Притворялася, що працю я сама нишком залипала в телефон. Нічого подібного Арман не помітив. Еві була спокійна і зосереджена, а головне дуже задоволена собою вона вимагала справжні завдання. Джонатан підняв палець, ніби збирався щось сказати. Але його перебив телефонний дзвінок, і він залишив Армана на одинці. Той дістав із кишені цілком сучасний телефон. Хоча, правду кажучи, часто ігнорував відчайдушні повідомлення з Парижа від рідних. Переконаний, що він знову на якомусь небезпечному завданні. Арман добре розбирався в техніці. Ще в університеті зібрав власний радіоприймач. А під час смертельної атаки полагодив передавач. Його розум працював найкраще – коли він писав олівцем на папері або займався чимось руками. Ймовірно, це був вплив родини, покоління арт-дилерів, галеристів, акціоністів, дебюсі, життя яких оберталося навколо пошуків краси, а не викриття злочинів. «Усе добре?» – нарешті запитав Джонатан, закінчивши розмову. «Що далі?» – підвівся Роман. «Стосовно?» «Міс Крофт». Я вже казав, роби, як вважаєш за потрібне. Головне знайди причину збою моєї блискучої нової комп'ютерної програми. Саме заради цього я тебе й запросив. Справді, наскільки я пам'ятаю, ти запросив мене дай згадаю, як ти тоді сказав, бо я марнував життя, сидячи в старому рудовому замку, мов трагічний герой готичного роману. Геві тобі допоможе, армане, не віриш мені? «Вистав її за двері», – відрізав Джонатан. Роман попрямував до свого кабінету в кінці коридору. Двері були зачинені, але зсередини долинали ритмічні звуки, ніби биття серця. Роман натиснув на секретну кнопку і замок клацнув. За той короткий час після обідньої перерви Еві встигла обжитися. Вімкнула всі лампи на повну потужність, під'єднала навушники до динаміків і увімкнула музику. Пухнасте волосся, зібране в пучок, погойдувалося в такт її легким танцювальним рухам, поки вона зосереджена набирала щось на клавіатурі. У кімнаті пахло вишнею. «Міс Крофт! Еві!» Вона не почула, як він увійшов і підскочила від несподіванки. Коротка спідниця злетіла вгору, оголивши довгі ноги. Щоки враз налилися рум'янцем. Еві миттю вимкнула музику і обернулася до Армана. Бачила тебе в офісі Джонатана. Мене звільнили? Чому ти так вирішила? Вона показала стікер з його інструкцією. Закінчити навчальні відео. Думаю, Джонатан був би розчарований, якби ти не знайшла спосіб їх скасувати. Еві з полегшенням розсміялася. Ти теж переглянув ці відео? Арман злегка зітхнув. А вже ж! Брехун! Він навіть не моргнув, не сіпнувся, не здався. Руки підготовки у легіоні дали своє. Але вона його розкусила. Армана це не збентежило, хоча він вирішив змінити тему. «Твій товариш, з яким ти обідала, не вийдужить до тебе». «Джеймі? Та ні, чому ти так думаєш?» «Це очевидно. Справді? Ні, краще не кажи, це не має значення». «Чому?» «Роботи-стосунки несумісні. Усе пливе, сенс спотворюється, довіра втрачається, а коли все закінчується...» Вона розтиснула кулак, зобразивши вибух. Її вуста скривилися. Такі гарні, ніжні вуста завжди готові до усмішки. «Ви, австралійці, надто серйозні», – піддержнив Арман. «У Франції це нікого не хвилює. Коханця можна знайти будь-де. У барі, на вечірці, на роботі...» «Місце – лише локація!» «Гаразд!» – серйозно сказала Еві, глянувши на нього своїми великими темними очима, так що Арман не зміг відвести погляду. «Постараюся запам'ятати!» Він знову зосередився. «Хочеш знати, навіщо тобі довірили всю цю техніку?» Миттєво змінивши фокус, Еві обхопила монітор руками. Ця техніка дозволь заважити тобі не снилася. Так, хочу знати, що з нею робити. Ти підписала угоду добро на розголошення? Звісно, нетерпляче відповіла вона. У ній вирувала енергія. Арман подумав, чи був і він колись таким молодим, повним ентузіазму, прагнучим робити добро. Джонатан нещодавно придбав новий застосунок інноваційний продукт. Хоче, щоб ми ретельно його перевірили перед тим, як запускати виробництво. Еві підняла руки над головою і зробила граційне піруетне обертання, не зводячи очей з Армана. «Уже купив?» Арман кивнув. «І хоче, щоб ми перевірили?» «Так. Це як купити будинок, а потім перевіряти, чи не завівся там шашіль?» «Я ж казав, Джонатан дуже імпульсивний у стані захоплення». Будь-хто з працівників унизу може протестувати програму. Навіщо йому я? Монтроу знає, що вона заражена? Ймовірно, так. Еві задумалася. Класика. Ідеальних програм не буває, але... Можливо, збій на рівні системи або помилка закладена навмисно? Ось чому нас замкнули тут. Він підозрює, що його підставили? Арман потер щетину на підборідді, задумавшись, чому відчуває неприязнь до цієї дівчини. Пора відкинути упередження. Її молодість, наївність у порівнянні з його досвідом. Не варте недооцінювати її професіоналізм і талант. Господи, кому б це було потрібно? Еві заходилася ходити кімнатою. Тим, чиї компанії він знищив. Конкуренти, аноніми. Зрозуміло, таких багато. Скажи, якщо я шукатиму жучків, то яка твоя роль? З'ясувати, хто вони і чого прагнуть. Як? Моя спеціальність – історія, фінанси, право. Я зустрічаюся з людьми, відстежую дзвінки, банківські перекази. Арман не уточнив, що не всі ці дії цілком законні. Така вже його робота. Рано чи пізно вони себе проявлять. Грошовим переказом, плітками в барі чи рядком у контракті. Завжди так. Еві глянула на гори папок і юридичні довідники на його полиці. Розумно, трохи лячно, але вражає. І ти все це робив сам? Він кивнув. Що ж, тепер ти не сам. Кажи, куди йти, партнер. Щось дригнулося в грудях Армана, не радість, не надія, але живе відчуття. Відлуння спога та зарт переслідування. Тобі щось потрібно? Їх губи склалися в усмішку, як у чаширського кота. Ні, лише те, що вже тут. Програмісти завжди залишають мітки. Як хлібні крихти, як слиз равлика, як особистий підпис, я знайду їх. Ух ти! Ти, мабуть, не звик до таких викликів у своїй сфері. Не встиг і натямитися, як з вуз зірвалися слова. «Бачиш, я не завжди був книжковим хробаком. Донедавна займався пошуками і порятунком. Еві різко зупинилася і сіла на підлокітник крісла, не зводячи з нього очей. «Ти? Як це?» Зникла маленька донька моїх друзів. «Не темни, якщо почав розповідай. Що сталося, як ти в це втягнувся?» Зрозумівши, що попався, Арман побачив єдиний вихід. «Сказати правду». У мене був певний досвід пошуку поганих хлопців Друзі мого батька благали про допомогу Я зібрав колишніх колег з минулої роботи Тих, хто мав потрібні навички, емоційну стійкість, на кого можна покластися Батько дівчинки обіймав високу посаду в уряді Хороший чоловік лівих поглядів У нас було мало шансів знайти її живою І що далі? Не витримала Еві «Скажи, що все закінчилося добре!» «Ми, як ти сказала, знайшли хлібні крихти, пішли по сліду, і протягом доби виявили дівчинку. Вона була жива і неушкоджена. Щасливий фінал!» Попри секретність операції, чутки про неї дійшли до верхівки влади. Якщо виникали проблеми, Арман міг їх вирішити». Несподівано поруч із ним зібралися люди, подібні до нього, досвідчені, які бачили в житті ще мало малосла, але все ще прагнули служити добру. Це був хороший час ідеальне поєднання практики та знань. Як Вермант не намагався зупинити потік спогадів, він закономірно привів його до неї, до Люсії, тітки тієї дівчинки. Стримана світська красуня з аристократичного роду, як і сам Орман. Вона мала б повернути його до нормального життя. Він помилився. Ну і ну, Армане, прошепотіла Леві хриплим голосом, перериваючи його думки. Ти справжній герой. Ти і твоя зоряна команда рятівників. Він похитав головою. Як і будь-хто, хто використовує свої знання на благо. Та годі, ти маєш пишатися, ти б що врятував дівчинку. Захоплено вигукнула Еві, заражаючи його своїм ентузіазмом. Несвідомо арман усміхнувся уперше за довгий час і в ту ж мить відчув аромат вишні. Потерши руками обличчя, він рішуче попрямував до робочого столу. В голові крутилися слова хлібні крихти сліди рафлика. Можна сказати, що програми, створені людьми, схожі на життєві шляхи прямі дороги, потаємні стежки неочікувані перешкоди і варіанти їх обходу. У цьому випадку Еві знайома з місцевістю, слідуючи карті мала знайти бар'єр на маршруті Джонатана і надати Арману змогу з'ясувати, хто його поставив. Спочатку він планував видавати їй інформацію частинами задля збереження конфіденційності. Та несподівано вимовив. Блакитна іконка. Еві зробила нотатку і кинулася до комп'ютера. Є. Арман продиктував пароль. Вона нетерпляче постукала пальцями, очікуючи завантаження. Її обличчя змінилося, коли вона побачила назву програми. Game On. Новий сенсаційний стартап Джонатана в сфері телекомунікацій, на який чекала вся країна. Здивовано округливши очі, Еві уточнила. Це не шарт? Арман заперечно похитав головою. Еві глибоко вдихнула, вперлася ногами в підлогу, зупинила тремтіння пальців і зосередилась. Арман опізнав ці жести. Еві готувалася до бою. «Я зможу це зробити, Армане!» «Я не сумніваюся», – відповів він упевнено. Деякий час вони працювали мовчки. Пальці Еві літали по клавіатурі. «Як йдуть справи?» поцікавився Арман. Коли Еві повернулася до нього, в її очах блищали золоті іскорки. «Поки що жучків не видно, якщо ти при них». За кілька хвилин вона запитала. «Якщо я термінатор, то ким назвешся ти?» «Просто Арман. Припини! Назва визначає ціль. Навіть Наполон хотів бути імператором. Хто ти?» Еві не знала, скільки разів у житті Арман ставив собі це питання. Хто він? Один із роду Дебюсі? Учений? Експерт з мистецтва? І водночас солдат, захисник, командир, рятівник, тінь, кинжал? Але був момент, коли він зрозумів. Навіть найвправніший, найвідданіший берез за справедливість може впасти на коліна перед ударами долі. Зараз він просто допомагав другові. Для цього йому був потрібен напарник. І ним стала Еві. Вона краще орієнтувалася на цьому полі бою Арман думав, що Джонатан підкинув йому її як фігуру у своїй черговій грі Але виявилося, дівчина значно складніша Наївна і амбітна Вона пробуджувала давно забуті почуття «Можеш називати мене могильником» Еві тихо засміялася і кинула на нього косий погляд Щось знову врухнулося в душі Армана у тій частині, де колись жили біль розчарування і попіл. «Я вбиваю проблему, а ти її ховаєш?» «Щось типу того». «Домовились», – сказала Еві, повертаючись до роботи. Вона, ніби за допомогою чарівної палички, увібрала в себе всю енергію довкола. Одягнула навушники і почала ритмічно погойдуватися із боку в бік. Арман прислухався, мелодія була йому невідома. Певно, щось популярне серед безтурботної австралійської молоді. Він зупинив себе. Зараз не час для думок про покоління. Досі він лише приглядався до проблеми, та сьогодні настав момент тій він у грі. Повернувши ключ у замку, Еві плечем відчинила двері квартири зоїм, кинула на фотон рюкзак, шарф і шапку і, зітхнувши, гепнулася зверху. Сподобалась робота?» Озвалася Зоя, з'явившись у дверях спальні. «Це було вражаюче», – зізналася Еві. Кот, який їй належало дослідити, здавався настільки чітким, ясним, досконалим, що будь-яка похибка виглядала б потворною плямою. Але що стало кульмінацією дня? Безперечно, те, що їй вдалося зазирнути всередину панцера Армана і побачити живу людину. «Розкажи мені все!» – зажадала Зоя. – Не можу говорити про роботу. – Я вже звикла, – закотила очі подруга. – Інфраструктура надсучасна, чітка, динамічна, а техніка, з якою ми працюємо? – Я, мабуть, закохалася. Точно закохалася. – У техніку? – І в неї, і у все це загалом. – А люди? – у вухах Еві досі звучав низький голос Армана, коли він розповідав про врятовану дівчинку. Вона трохи запнулась. «Чоловіки? Переважно. Тобі пощастило? Думаєш? Навіть не сумніваюся. У модельному бізнесі все навпаки. Якщо приходить чоловік, гей він чи ні, за ним одразу починається полювання». Заважила Зоя з кухні. «З кимось познайомилась?» Еві спробувала уявити Джеймі, але пригадала лише світла волосся й уривки розмови. А перед очима виринуло незграбне обличчя, очі кольору штормового моря і неймовірний сексуальний акцент у словах. Коханця можна знайти будь-де. Ні, поки що ні. Зоя грюкнула долоною по чолу. Зовсім забула. А як же містер самотні серце? Еві нічого не залишалося, як зізнатися. Виявляється, він теж працює в геймплані. «Не може бути!» – витріщалася Зоя. «Це доля?» «Так, тобто ні!» – Еві коротко переповіла епізод із книжкою. «Це був не він, я впевнена. І це навіть краще. У нас будуть нормальні робочі стосунки». Вона підвелася з футону, пішла до ванної і вімкнула гарячу воду. За хвилину за дверима пролунав голос Зої. Якщо не він, то хто ж? Еві вдавала, що не чує її крізь шум води.